Szerusztok, kedves hallgatók, a Metichet, ahol podcastot halljátok, nem egészen pontosan tudom, hogy hanyadik adását, aminek az a címe. 389... A 389. adását, aminek nem az a cím, hogy 389. adás, hanem az, hogy miért nem szórakoztató, a szórakoztó elektronika. Így igaz. Vagy esetleg ne adhatjuk neki a dekádens adást címet is, mert hogy bár ennek itt nincs semmi értelme, azt hiszem. Ugye ez egy igazán olyan cím, ami... Aminek, ami magyarázatra szorul. Hajlandó vagyok elengedni. Úgy tenni, mint a meg se történt volna. Rendben, de azért hozakodtam elő vele, mert hát neves nap a mai, nem a mai, a tegnapi egy neves nap, azt tudod? Nem, milyen névnap volt tegnap. Szent Elón névnapja esetleg, vagy? Hogy milyen névnap volt, azt nem tudom, de azt tudom, hogy... Tegnaphoz pont tíz évet kell visszafelé lépdelni naptárban, hogy meglássuk a Meti Heteor első adásának publikációs dátumát. Te jó Isten! Tegnap volt tíz éves a Gyermekkorú hallgatóink Heteor. vagy most fognak igéket tanulni, vagy pedig tekerjék, takarják el füleiket, vagy tekerjék el esetleg az egy kicsit fájdalmasabb. Te kurva öregek vagyunk. Hát tagadás, egyébként igen. Úgyhogy lehet, hogy itt uh, most már megengedhetjük magunknak itt tíz év után, hogy már nem is kell bemutatkoznunk, hogy ki hiszen mindig ugyanaz, bár eleinte még hárman voltunk, akkor Körtesi Gáspár gazs is velünk tartott, aztán ő valamikor kicsekkolt egyszer a rendszerből. Én ragaszkodnék egyébként a beutatkozáshoz nem csak azért, mert ez egy ilyen podcastos szokás az ember az köszön, hanem mert amikor olyan adásokat hallok, amik nem tudom, mennek amúgy szintén 200 adás óta, és úgy kezelik, hogy mindenki már legalább 150 óta hallgatja őket, és 3-4 óra után kell rájönöm, hogy, hogy mi a embernek a neve, vagy esetleg ki a honlapon pláne nincsen fent, vagy nikiket használnak. Szeretem elmondani, nem, mert itt a google ben kiderül, hogy mit csináltam. Hát én nem fogok ennek keresztbe feküdni, az biztos, mert én azt gondolom, hogy a mi műsorunk is olyan, hogy annak van egyfajta ilyen nyitó inzertje, vagy, vagy ilyen nyitó hangkulisszája, és annak fontos része az a szigorú formátum beköszönés, amiben elhangzik a készítők neve is, úgyhogy miért is ne? Ebben az esetben te ki vagy? Ebben az esetben én Szedlákádám vagyok, és ahogy Csira bácsi írta az azóta megszűnt Freeblogon, blogon, hát ennek az adásnak is íve lesz, mint a hóhírbárdnak. De egész pontosan Szedlákádám Kelt, vagy ezért is van az, hogy én mindig Keltnek szólítalak téged a beszélgetések során. Ezt lehet, hogy elárulhatjuk a hallgatóknak, hogy a Kelt az nem egy második név, tehát nincs benne a naptárban, nem lehet ilyen névnapot keresni. Hanem harci név, mint a csegevárában a Cseh. Igen, a Cseh az. Harci név. Úgy emlékszem, hogy a Csert azt nem így hívták, hanem valami egészen más neve volt. Tehát ő Kovács Gevára volt, de azt lemagyarosította, vagy le kubaiasította Csere. Ernesto Gevára volt, tehát az, az anyukája az ilyen nőnek szólította. Elvtársai pedig csenek, <gül> Értem. Na hát így szólítjuk a keltet keltnek időtlen idők óta. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok. Azért Ferenc Ferenc, mert uh, irigyeltem, hogy a keltnek két neve van nekem, meg csak egy. Úgyhogy a Ferenc mellé választottam egy másikat is. Ez lett a Ferenc. Megragadom az alkalmat, hogy nem minősítsem ezt a választást. Mért? A biztonsági játéknak egyfajta, egy különösen biztonságos megoldása ez. Kicsit olyan, mint a podcast neve a Meti Heteor, ami szintén egy nagyon ostoba szójáték, vagy betűjáték eredménye, amennyiben az akkor nemrég megszűnt heti Meteor podcastnak a nyomdokain szerettünk volna járni, és a készítők. Től engedélyt kérve egy ilyen betűcserés név továbbvite erre, és az engedélyt megkapva indítottuk el a Meti heteort. Ennek megfelelően az elején egy ideig volt is minden héten aktuális égi jelenség a rovatunk. Én ezt egy picit visszasírom egyébként. Már amennyiben már akkor is tök sok minden történt a, a csillagászatban meg a csillagászatban, tehát azóta meg aztán pláne. Igen, igen, voltak. Akkor, akkor még voltak olyan mondjuk így rovatai, a mertinek amik azóta már nincsenek, vagy lecserélődtek, hogy már erre, mi ki is térünk, csak előbb el akarom mondani a hallgatóknak, hogy, hogy arra gondoltam én, és te meg beleegyeztél, úgy tűnik, hogy, hogy ezt a tizedik születésnapi adást, ezt azzal fogjuk különlegessé tenni, hogy nem aktuális hírekről fogunk beszélni, hanem én szeretnék veled egy interjút készíteni abban a témában, hogy mi is a baj a techiparral, ha egyáltalán van vele valami baj. Illetve ez egy ilyen körbekarikába interjú lesz, mert én készültem új kérdéssel. Én is készültem kérdésekkel, úgyhogy igen, igen, igen, akkor ez egy körbekarikába, akkor ez egy, egymással szembe menő, vagy egymást kérdezgető interjú lesz, de, de azért gondoltam, hogy ezt fejtsük meg egy kicsit, vagy nézzünk egy kicsit távolabbról erre a világra, két okba. Egyrészt, mert megnéztem most, hogy tíz évvel ezelőtt milyen témákkal foglalkoztunk hogyan indult a -e, Meti, mik voltak az első néhány adásnak a témái. És hát figyelj, Galaxy S4 például, az, az volt a legelső adásunk egyik híre, meg az, hogy a Twitter bejelentette a Vine-t, ami egy 6 másodperces videó volt, 10 másodperces hat. videó, 6 másodperces videó megosztó szolgáltatás volt. Nagyon imádtuk, megelőzte korát, meg is szűnt, aztán tessék, a TikTok végül is sikerre vitte ha nem is azt a koncepciót, de valahova odakanyarodott, ahova a megérkezett rövid karrierje során. Ebből a... a Azban, hogy tudom kérem popkultúrás utalásaimat, amiket nem tudok, de hogy már nem is olyan melyik bandának a lemezéről mondták azt, hogy csak pár ezer példányban fogyott el, de hogy aki azt megvette, az bandát alapított. Uh -huh. Ez ilyen akárány és, és varhal is hasonló korabeli uh -huh. utalás, tehát csak a nálam, nálam idősebb hallgató fogják tudni, az hogy ők sudribunkónak tartanak, hogy én most nem tudom mondani hozzá neveket, az a jött fog élni. Minden esetre hát a Vines pont ugyanilyen, hogy azon nagyon sok, nagyon változatos ember csinált tartalmat, akik aztán jobbra-balra jel kanyarodtak onnan. Plusz egészen korán jelezte azt, hogy amit akkor még persze nem tudtunk, hogy a Twitter ez egy olyan cég, ahova a startupok, hogyha megvásároljak, akkor meghalni mennek. Hm. Volt még egy ilyen máigható érdekességű bejelentés tíz évvel ezelőtt. A Kickstarteren elkezdtek gründolni egy projektet, amiben egy ilyen játékosoknak szóló virtuális valóság szemüveget, az Oculus Rift-et akarták <gül> megvalósítani. Hát azóta megvalósult, sőt, a, ezt is ugyan megvette a Meta, akit akkor még Facebooknak hívtak, és ma már Quest 2, meg Quest Pro néven jelennek meg éppen a szemüvegei az Oculusnak, plusz az alapító elhagyta céget is, meg a meta is azóta már, meg még mindenféle ronda dolgok is kiderültek róla, ugye? Arra jól emlékszem. Igen, azóta fasizmus alapú, fasizmus, ez a service céget üzemeltet Palmer, akiről beszélünk, illetve azóta, mint hogyha a Meta is, hogyha a nálad rossz belemzőket nézem, azt mondják, hogy kihátrálni látszik a VR-ből, és, és belehátrálni látszik az AI-ba, mint olyan, mert, mert a Szilícium ez a, a figyelem küszöbe. Hát figyelj, ezt én is olvastam ezeket az elemzéseket. Én azért egy kicsit elhamarkodottnak tartom, legalábbis amiket érveket hallottam, hogy az évi év, év tervező beszédében Zuckerberg csak kétszer említette a metát, az ajt meg nagyon sokszor, és akkor kb. ebből meg, hogy rúgja ki az embereket, ahogy egyébként mindenki mindenhonnan rúg ki embereket, úgy ő is. Szóval ez így szerintem egy kicsit talán még erős, de az tény, hogy hogy nem is az, hogy, hogy hátrálnak ki a, a virtuális valóságból, meg a metaverzumból a cégek, hanem inkább nagyon ráéreztek arra, hogy a, a chat GPT nyomán keletkezett hype-ra mekkora rá lehet feküdni, és most mindenki GPT-zik, meg Natural Language Processing-et csinál, és ez most egy erősebb hívószónak, meg egy jobban elmagyarázható hype-nak tűnik, mint a metaverzum volt, úgyhogy igen, elképzelhető, hogy itt lanyhulni fog egy kicsit az érdeklődés, azt azért nem hiszem, hogy ki is szállnának belőle. Máshonnan nézve ugyanezt persze, a GPT meg a nagy nyelvi modellek az új hát Web 3.0, ami eleve az új NFT volt, amit az új blockchain-nek tekintettünk egy darabig, és így tovább. Tehát ugye a forradalom már nem, az, nem ott járunk, hogy megeszi a saját gyermekeit, hanem azt ott, hogy a gyermekek abortálódnak igazából a menet közben. De erre majd mindjárt vissza is térünk szerintem, mert hogy ez ez a probléma, hogy valamilyen módon körbe fogunk táncolni. Meg lehet, minden esetre. Szóval ahogy így nézegettem azt, hogy, hogy mik történtek tíz évvel ezelőttünk, mikről beszéltünk a Metinek az első adásaiban tíz éve. Nagyon sok ilyen uh, okos eszköz jelent meg, amit akkor talán még nem is okos eszköznek hívtak feltétlenül. Sok Kickstarter projektemben mindenféle innovációt uh, sejtettünk, vagy kiröhögtük őket, de mindenképpen Érdekelt minket az, hogy milyen innovációs próbálkozások zajlanak a közösségi finanszírozást hát éppen elkezdő világban. És, szóval, úgy általában a technológia innováció az érdekelt minket, és akkor eltelt ennyi idő, és most meg sokkal többször beszélünk hát egyrészt tagnálásról, másrészt meg a, a, a társadalmi hatásairól ezeknek a technológiai vagy egyébként üzleti modellbéli innovációknak, e, meg a, arról, hogy ezek az egykor e, ilyen tiszta tekintetű cégek hogyan váltak gonosz multikká, és az egykor e, nagy reményeket tápláló közösségi vagy, vagy társas média hogyan vált a legnagyobb e, fenyegetések egyikévé a társadalomra. Most ez, ez egyrészt azt is jelenti, hogy, hogy nekünk megváltozott a fókuszunk, és más e, aspektusok lettek érdekesek, meg azt is jelenti, hogy, a, hogy ez az iparág, a konzumertek megváltozott, vagy a konzumerinformatika informatika megváltozott, vagy nem, ezt nem tudom, de majd ma kiderítjük. Minden esetre azt véltem felfedezni, hogy a tíz év alatt mi egy kicsit elkanyarodtunk egymás felől, amennyiben te nagyon megharagudtál erre az iparra, és én meg még mindig, hogy mondjam, szeretem a, a pusztán az ilyen mérnöki Részét, tehát azt, amikor így innoválnak a, a mérnökök, és kitalálnak dolgokat, amik, mit tudom én, ügyesebben, vagy gyorsabban, vagy magasabbra mennek. Ez az olimpiai jelmondata volt. Igen, igen, igen. Figyeljük meg. Igen, ez bennem úgy csapódott le, hogy akkor lehetett volna kicsit több eszünk. Tehát akkor sokkal több olyan állítást vettünk igaznak, vagy nem megkérdőjelezendőnek, amit a technológiai parttól kaptunk, és, és úgy tűnt, mintha igazat mondanának, vagy mint, hogyha ezzel nem kéne nekünk Érdemben foglalkozni, azt mondják, hogy az lesz, és akkor majd egyszer csak az is lesz, vagy hát a más sem, akkor csődbe mennek közben. De az nem volt kérdés számunkra, hogy, hogy ők teljes szívjóságból mindent hát gondolva, mindent megfontolva ezt akarják. És szerintem az elmúlt 10 évben az, az derült ki, hogy ez a mindent megfontolva, hát ez korábban, korán sem igaz. Biztos, hogy ez is kiderült. Igen, ne, nem gondoltak mindenre, Utólag mondhatjuk azt, hogy hát még jó, hogy nem gondoltak mindenre. Ki volt bárki, bármikor és aki mindenre gondolt. Tehát vannak nagyon kiforrott iparágak, amik évszázados tapasztalattal rendelkeznek, és akkor ott, ott lehet azt mondani, hogy ott már tudnak valamiféle ilyen kiszámítható működést produkálni, de aztán ott is mondjuk az autóipart mennyi idő alatt alakította át a, a klímaválság plusz az elektromos forradalmat propagáló egyik ilyen hippivállalat. De a kettőnél azért egy fontosabb dolgot behoznék, uh -huh. a szabályozás. És a tekipar, hát legalább azóta, de igazából még korábban küzd az ellen, hogy, ő, hogy ők szabályozva legyenek valamilyen módon. Tehát erre az egyik érve az, hogy önszabályozást hajtanak végre, mert különben nem tudnak elég gyorsan innoválni. Gyakorlatban ez az önszabályozás igazából nem nagyon működik vagy nagyon rossz hatásfokkal, vagy előtte megkérdezik a részvényeseket, hogy hány cent egy ember élet, és akkor nagyon sarkítottam. És minden lobby tevékenységet kifejtenek közben az ellen, hogy, hogy bárki megpróbáljon beleszólni az ő kis bizniszükbe, mert azt tudják, hogy ez nem lesz jó. Tehát, hogy sokkal jobb köpenyes férfiak által üzemeltetett laboratóriumot csinálni, még ha nem is az, de mondjuk képzeljük el így, mint magyar államvasót, ahol, ahol tartani kell a menetrendet. Képzeljük el azt, hogy a pontosan érkezik. Azt hiszem, ebben teljesen egyetérthetünk, amennyiben én is maximálisan úgy gondolom, hogy ez az önszabályozás dolog, ez nagyon nem jött be. Tehát ez, ez, ez, ez már akkor se volt igazán hihető, csak akkor így nagyon körbelengte ezt az egész hát, startup, innovatív IT-iparágat egy ilyen tegyük jobba a világot, etos, meg don't be evil, Mondta a Google elmondatában. Meg ilyenek. És hogy, és hogy azt hittük, hogy ott valóban ezek az akkor még fiatal, tudós, tényleg ilyen nagyon tiszta tekintetű srácok és csajok, akik megalapították a, hát főleg a Szilíciumvölgyet, meg egy-két másik erőközpontot a Földön. Szóval, hogy ők majd, ők majd tényleg akár a részvényeseikkel szembe menve is, a, hogy is a Nagyobb, jó, nagyobb jóságot fogják képviselni, és a felé mennek majd. Hát nem így lett. És nem is lett volna logikus, tehát így utólag én azt gondolom, hogy, hogy ez, ez szükségszerűen nem történhetett meg. Én azért nevettem fel egyébként, mert egyszer kaptam 2018 nyarán egy levelet, egy narancsban megjelent cikkem után a google a hazai pr aki azt kifogásolt, hogy a Don't Be Evil mondat az nem került ki a Google Code of Conductból, csak mi korábban ez a Code of Conduct hát nagyjából három darab mondatból állt, és a ez volt az egyik, addig hát itt az ajánlat maradt szürkével szedve kép aláírásként. <gül> És itt sarkítottam egy kicsit, minden esetre ott és akkor átküldtem neki a, az általam megtalált Don't Be Evil verziókat. Igazából érdemes ezeket a dokumentumokat eltáraval is visszanézni, hogy cégek mit ígértek, és cégek aztán hogyan fogalmazták át ezt úgy, hogy, hogy most már van cégen belül ügyvéd, is. beszéljünk vele, hogy mit lehet ígérni. Na jó, szóval, hogy egyrészt akkor mondhatjuk, hogy a, az önszabályozás az nem vált be. Ezen közben viszont ugyanezek a cégek, akik azt mondták, hogy majd mi jól önszabályozunk magunkat, csak hagyjanak minket békében növekedni, azok, Hát hagyva lettek nagyjából békében növekedni, és iszonyú nagyra nőttek is. Igaz? Jó, ez egy költői kérdés volt. Igen, iszonyú nagyra nőttek. Hiszen ezek a nagy cégek, Amazon, Google, Microsoft, egy-két évvel ezelőtt olyan megrendelésen versenyeztek, ez a Jedi nevű, az amerikaiak tudnak azért szavakat gyártani. Megrendelés volt, ami a, a honvédelmi cloud szolgáltatásra szólt tulajdonképpen, és azzal foglalkoztak ügyvédek kisebb hadosztályai, hogy megfúrják különböző döntéseket, hogy akkor végül is kinyeri ezt az egészet. A mai napig nem tudom, hogy hogyan oszlott meg végül, de hogy, hogy legalább három éven keresztül ment ez a de ott pont van pontos vesző miatt kössünk beléjük típusú kardozás, az igen. De azt mondod, hogy ezért nőttek olyan nagyra, vagy az hogy jött ide? Nem, nem azt, hogy te, egy de... Google-ről, 98-ban, amikor elindultak, nem feltételezted volna, hogy oda sétál egy négycsillagos tábornokhoz, belekapaszkodik a kis mel a zsebébe, letépi, mint egy részeg fülik Jimmy, és azt mondja, hogy monkolon el, megoldjuk mi ezt a számítógépes dolgot. <gül> Ehhez képest itt meg az volt, hogy Szergei, Szergei Brin oda sétált, vagy Jeff Bezos oda sétált, vagy akkor már Szatja el oda és azt mondta, hogy mon kolonel, erre a számlaszámra kérnék a pénzt, és szállítjuk a felhőt. Igen, igen, ilyen értelemben nagyok lettek, de azt gondolom, hogy azért a technológiai iparág, az nem, vagy a konzumertek, az nem csak belőlük áll, mert közben lett pár olyan dolog, ami, ami szintén ilyen nagyon fontos jelensége ezek, ennek a, a világnak. Tehát vannak egyrészt a a, az a néhány cég, amit Gafamként emlegettünk még nem is olyan régen, aztán most nem tudom, hogy az éppen már az talán tökre nem is úgy hívják őket, ugye? Vagy most az a mostani a Gafam? A Fransz tudja, hogy ilyen nevezték el. A Gafamban már legalább kettő embertűnek kell lenni, hiszen a, a, a művész, akit korábban Facebooknak neveztek, az most már Metának hívják. Igen, igen. És de melyik volt a másik? A Microsoft igen. és a Meta. Igen. Akkor a Google, ami a G betű, az most már alfabet, ha jól sejtem. Van egy Amazonunk, tehát két A, két M. Eddig mama. Van egy Apple, az hároma. A mama a mama, És akkor ki is volt a hatodik? Igen. Google, Amazon, a föl, Facebook. A Ez öt. Ah, volt még egy as. A gafom az öt. Tehát akkor amama. De tényleg öt. Akkor a mama. Na jó, <gül> jó, hogy ezt megbeszéltük, szóval, hogy a, az a az az egyik, egyik sarka ennek a szektornak. A másik sarka az, amit tíz éve még nagyon lelkesen gig ekonomiként, illetve akkor még nem is gigekonomiként emlegettünk, hanem, ú, nem is tudom, mi volt a gig előtti neve az Ubernek, meg az Airbnb-nek, meg ezeknek? Sharing economy. Sharing economy úgy is van pontosan. Szóval, hogy, hogy van, ez a, van ez a másik szelet, ami mondjuk kb. A kicsit ugyanaz volt, mint a blog forradalom, a blog, blog esetében azt mondtuk, hogy bárki lehet szerző, a gig ekonomiban meg azt mondtuk, hogy bárki lehet vállalkozó, kisvállalkozó vagy egyéni vállalkozó, és bárki a kezében levő munkaerőt vagy tárgyi eszközöket pénzé teheti szolgáltatásá, fordíthatja át, és mi technológusok megoldjuk azt, hogy ez mindenkinek jó legyen, az igénybevevőnek is, meg a, a bérbeadónak, vagy szolgáltatónak is. Ezt spoilerezem, nem jött össze. Még azért egy kicsit össze van jöve. Azért Amerikában, városokban most is mindenki valamilyen uber vagy liftel, vagy ilyesmivel közlekedik, nem? Igen, de az Uber még mindig abból él, hogy öntöttek bele egy csomó pénzt. Mindenki abból él, tehát ilyen értelemben még nem lett belőle egy nyereséges üzlet, ez teljesen igaz. Azt sem nagyon látszik, hogy hogyan lesz, de még nem dőlt össze, még létezik, és az emberek minden negatívum ellenére és minden lázongás ellenére még mindig szeretik használni. Ahogy az Airbnb sem azért, hát hogy mondjam, kezdett megplatózni, talán ezt nem is tudom egyébként, hogy a számszerűen így van-e, hogy, hogy már nem növekszik annyira, mint régen, de mondjuk azt tippelném, hogy igen. Szóval nem azért, mert az emberek nem akarták igénybe venni, hanem azért, mert a szabályozók elkezdték megnyírbálni a lehetőségeit, ahogy ezt az Uberrel is sok országban tették. Mindkét szolgáltató olyan, amit konkrétan városokból, meg országokból zavartak el azzal, hogy srácok, rontjátok itt a levegőt, rosszabb lesz tőletek itt élni, a határ arra található a legközelebbi. Igen, de egy nagyon fontos különbség van, senkinek soha nem azt mondták, amit te szívesen mondasz, hogy rosszabb itt miattatok élni, ezt nem mondták nekik. Azt mondták nekik, hogy rontjátok az üzletünket. Ezt mondták Ö, nekik. Ha az Uberbe belemegyünk, és ez most nincs itt előttem a értezetapparátusom, de szívesen összerakom egy későbbi időpontra, akkor az Uber az konkrétan rosszabb, rosszabb tőletek itt élni. Hát ők azt mondták, hogy csökkenteni fogják a tarifákat, amit megcsinálnak, de tőkéből. Ezt ne tekintsük teljesítő ígéretnek. Azt javaslom. A másik pedig, hogy csökkentik a forgalmat. Ezzel a tehát pont ellentettjét csinálják. Ahol Uber van, ott több a forgalmi dugó, mint ott, ahol nincs Uber. Plusz ezzel forgalmat terelnek. Ebben nem csak ők vannak benne, hanem a, a teljes forgalma, forgalom és úton ajánló algoritmusos történet olyan utcákra, ahol addig nem volt. Tehát, hogy egy szabályzói választ váltottak ki valójában azzal, hogy hogy nem tették jobbá azt a várostra, azzal jöttek, hogy mi jobbá tesszük. De nem, nem, nem. a szabályzó válasz sehol nem arról szólt, hogy, hogy elrontják a forgalmat a, a lakóövezeti, meg a mellékutcákban, nem hanem arról szólt, hogy nem fizetnek adót az Uber-sofőrök. Erről szólt szerintem semmi másról. Ö, ennek kérlek néző és hogy, és, hogy és, és, és hogy egy ilyen egészségtelen versenyhelyzetet teremtettek, a taxiszolgáltatóknak, akik kénytelenek voltak megfelelni mindenféle pénzbe kerülő szabályozásnak, amit az Ubernek nem kellett teljesítenie. Én úgy érzékeltem, hogy alapvetően ez erről szólt, tehát mindenhol akkor léptek, és akkor döntöttek az Uber vegzálása mellett, amikor a, a személyszállítóipar lobbistái ezt elérték, és nem, nem a, hogy mondjam, a, a lakosok lelkét kimélték ezzel. De az Airbnb-nél is hasonló, tehát ott is alapvetően a, a, a szállodaiparral való ilyen aránytalan vagy egyenlőtlen verseny volt az, ami csípte a szemét a, a szabályozóknak? Vagy ami kiváltotta az, a, a, a, a reakciójukat és elérte az ingerkűszöbüket? tében nem, például a Barcelona esetében egészen biztosan nem. De hogyha megkérdezed, meg az a... Airbnb vagy az Uber? Airbnb, de hogyha megkérdezed mondjuk a Pesti belvárosban azt, hogy, hogy miért nem szeretik az Airbnb-t, azt sem azt fogják mondani, hogy, hogy azért nem, mert most a Hilton nem keres olyan jól. De Keltén, nem azt mondtam, hogy az emberek miért nem szerették őket, hanem hogy szabályozók miért döntöttek a, a megszorongatásuk miatt. És hogyha megkérdezed a hatodik vagy az ötödik kerületi önkormányzatot, hogy miért ítélt az Airbnb-el, akkor nem azt, mondta, nem azt fogja mondani, hogy azért, mert a embereket zavarja a sok angol turista. Jó, de hétkerben nem azért szavaztak az emberek. Lényegében bárkire, aki azt mondta, hogy meg fogom fingatni az Airbnb-t, mert úgy gondolta, hogy ezzel most a hotelok profitját meg kell valamilyen módon védeni, hiszen mit tudom én, fizetést adnak a lepedőt vasaló anyukáknak, hanem azzal, hogy elegük van a telehányt bérházból, és akkor most tényleg eltoltam a szélig a populizmust. De ha nem, ezben meg igazad van, tehát hogy azért így indirekt módon volt talán hatása annak is, hogy az emberek nem feltétlenül szerették, már, mint azok, akiket direkt beérintett. A szerintem, azt nem tudom egyébként, hogy, a, hogy az Uber-t azt ki nem szerette. Itt Magyarországon legalábbis nem jutott el odáig a dolog, hogy a, az Uber sofőrök lázongjanak, vagy hogy azt mondják, hogy nekik ez rossz, hogy ilyen... Ö, hogy szakszervezet nélkül vannak alkalmazva, most meg ez az én populizmusom, mert nem ez a, ugye a fő kritika, hanem inkább az, hogy, hogy a munkavállalói jogok nem illetik meg őket Uber sofőrként. Magyarországról nagyon hamar zavarták el az Uber-t. Egyértelműenem, hogy a taxislobbinak a hatására. Igen. Ami az ország egyik hatékony lobbia. Tehát nem értünk el addig a szintig, hogy, hogy felmerüljenek azok a kérdések, amik máshol felmerültek. De hogy igen. azért amit Londonban volt, nézzünk más sharing ekonomi cégeket, Dordes, meg Deliveroo futár tüntetés. Igen, igen. Azzal, hogy értjük, hogy beengedtétek ide ezeket a csávokat, de akkor legalább már a borravalunkat ne nyújják le. Vagy tekintsenek még a munkavállalónak. Vagy kapjuk meg a minimálbért. Igen, igen, így van. Tehát voltak más európai csak azt nem tudom, hogy Amerikában, talán ott nem volt ennyire de éles ez a helyzet, nem? És ott nem is annyira fingatták meg a gigekonomit. Az egyesült államokat és munkügyi dolgokat azt nem szívesen hozom ide. Két ok miatt. Az egyik, hogy európaiak vagyunk. A másik pedig, hogy abban, hogy európaiak vagyunk, abban benne van az a történelmi tapasztalat, hogy itt azért az 1900-as, 910-es, 920-as években már nem volt divat annyira magárendőrséggel tömegbe lőni míg az usa ez akkor egy ilyen bevett gyakorlat volt. Béreltél száz darab pinkert, ott annyira lőtted a bányászaidat, hozták kelet európai bányászt újra a bányádat. Igen, igen. Igen, ott más hagyományai vannak ennek a történetnek. Na, de szóval, hogy ezek a nagy, nagy gigekonomi ikonok, akik valóban szénakazalként égették, nem a hülyesség, ez egy rossz kép, a szénakazalként égetett dollár, befektetői dollárok, de na mindegy, szóval érted, égették a pénzt, <gül> mindkét végéről, hogy hibátlan hibátlan képzavarral folytassam. Szóval, hogy nem csak ők voltak ebben a gigekonomiban, és azért azt gondolom, hogy ez a mai napig indulnak olyan cégek, amik aztán nagy népszerűségre tesznek szert, és valami hasonlót tapogatnak továbbra is a, tudom én, a Vinted, vagy, a, vagy szóval vannak ilyen ruhás cégek, ö, ö, ö, meg... Ö, Na de már ez teljesen ö, adjunk más. ...adjunk egymásnak kölcsön dolgokat. Tehát de nem a feltétlenül, Vinted az egy, rú... egy ebay hogyha megnézed. Ruha nem? Igen. De az nem gigolom, hogy adtam a munkádat, a rakott bele, hanem a, eladod a sportcipődet. Hát igen, de ezt régen egy kalap alá vettük, tehát a, a, eladom a használt dolgaimat, vagy összehozok, összehozom a, azt, aki használt pumacipőt keres, azzal, akinek használt pumacipője van. Ez is egy kicsit arról szólt, hogy, a, hogy a, mondjuk hogy az államot és az adórendszert megkerülve egy ilyen technológiai szolgáltatást adok ahhoz, hogy az emberek, a magánemberek egymásra találhassanak üzleti ügyeikben. Mm, Érteni értem, de nagyon felkavarnánk az iszapat, hogyha ezt, ez, ezt együtt kezeljénk. Én kezelnénk. is értem, hogy azt mondod, hogy más, a, más a, az Uber. Mert ez az Amazon modell igazából, meg az eBay modell, ami az 1990-es évek vége. Pont ma kerestem elő egy cikket, az tizen, nem, tízes volt. Ami arról szólt, hogy, hogy a, az emberek egy része ráébredt arra, hogy egy okostelefonnal, mobilnetelő fizetéssel és, és jobb kamerával, vagy, vagy izével vonalkódolvasóval egy nap végig tud nézni annyi ilyen mindenféle garázsvásárt, cseríti shop mi egymást, amin összeválogat annyi olyan terméket, amiről tudja, hogy nem 0,01 dollárért fogja eladni a... Az Amazonon már mondjuk egy vagy kettő vagy háromért. Ezeket kiválogatja, eladja, és az egy jobb megélhetés lesz, mint az, aki ugyanezt csinálja, csak, csak információval nem megtámogatva. Uh -huh. Tehát hogy aki kilóra vála, vásárol a könyvet, és nem pedig kiválogatja ezt a hármat, amit el lehet, venni, el lehet adni drágán vagy drágában. És ez akkor, akkor ilyen téma volt, a szalomban találtam a cikket, mert a kom ez a, a. Microsoft alapította ezt is. Microsoft, igen. Az egy egészen jó lap volt. Lehet, hogy még van is. Ö, és, hogy, és hogy erre volt egy ilyen pro, meg egy kontra oldal, hogy a, a körülakú, szemüvekkeretes emberek azt mondták, hogy ezek a mai fiatalok már ide jönnek a telefonjukkal, és a mai fiatal ember meg azt mondta, hogy igen, oda megyek, lecsippantam, meggooglizom, nem vagyok rá büszke, ellenben megélek belőle. Uh -huh. a, um, ez is azt jelenti, hogy azért ez valamelyest a gig Egyrészt kiderült, hogy, hogy nem fenntartható. Tehát az, az a része semmiképpen, hogy, hogy emberekből úgy csinálunk munkavállalókat, hogy azt állítjuk, hogy ők nem munkavállalók, hanem csak a szabadidékben hobbiból csinálnak dolgokat. Ezt nem engedte a szabályozó, és, és egy idő után úgy tűnt, hogy a fogyasztóknak is egy szabályozottabb környezet, az, az kényelmesebb. Másfelől valamelyest azért ez a technológiai alapokon nyugvó útrövidítés vevő és eladó között, vagy szolgáltató és szolgáltatást igénybe vevő között, ez azért valamelyest meggyökeresedett, vagy megmaradt mindenképpen, megváltoztatta a szemléletét a, a, a multiknak is, vagy a nagy cégeknek is. Ezt láttuk a katástüntetéskor, hogy amikor a futár azt mondja, hogy ő szívesebben dolgozik két cégnek, még azzal is várja egyébként, hogy egyiknek a, a széljakóját hordja a másiknak a táskájával együtt, ellenben neki kijön úgy jól a hónapja, viszont nem szeretne fix munkavállalóként, vagy fix uh, egyéni vállalkozóként dolgozni, akkor ezek megjelentek más kérdés, erre a magyar társadalom azt mondta, hogy hát öreg, szarmá neked? Mm, igen. És akkor még azért vannak, tehát akkor most megbeszéltünk két ilyen nagy rész, de van azért még, Hát legalább kettő. Az egyik azok a nagymúltik, akik próbálnak valamilyen módon az innovációs versenyben is helytállni, és új és új termékeket, meg termékköröket, meg akár ilyen fogyasztási fogalmakat behozni. A másik meg a, mondjuk, hogy a, a kreatív magánemberek, akik, akiknek meg ötleteik vannak, és megpróbálják azokat megvalósítani többnyire startup keretek között. A, ezek közül a, a multikról nem gondolnám, hogy nagyon sokat változtak volna az elmúlt tíz évben. Mármint persze abban az értelemben igen, hogy már nem emlékszem pont, hogy a tíz éve a Microsoft milyen volt, de nem tűnt úgy, hogy egy minden szempontból nyerésre álló cég lenne. Most pedig, most pedig elég nagy reményei vannak, nem? Tehát azt, a Microsoft egy ilyen pont, hogy ők ott eléggé a rossz végén álltak a dolgoknak, de mostanra az sikerült kimozogniuk, és valamilyen más, tehát egy kicsit újra pozícionálva magukat ott maradni a nagyok között? A többiek meg inkább csak úgy növekedgettek. Azt nem tudom, hogy a. hogy a a burning platform memó memója, ami még az előző emberhez fűződik, az már akkor jötte ki, amikor, amikor mi adtunk vagy még előtte. De. Burning micsoda? Burning platform. Nem is emlékszem erre. Ez egy olyan uh, memo volt, Steven Elop volt, és akkor már adtunk bizony 2013-as, aki megírta azt, hogy, uh, hogy srácok a következő van, úgy állunk mi, mint hogyha egy égő olajfúró tornyon állnánk. Két lehetőség van. Egyik, hogy megrohadunk itt az olajfúró tornyon, és szénégünk. A másik, hogy ugrunk egy jó nagyot, és uh, hát vagy túléljük, vagy nem. És, uh, és akkor zártak uh, és ezt a Nokia-nak írta nem is a Microsoftnak. Hm. Zártak be, meg észszerűsítettek, mert nagyon sok mindent csináltak egyébként a cégem belül, és akkor karcsúsították rá arra, ami aztán tovább tudott menni. Más kérdés, hogy ez mondjuk az általam nagyon kedvelt és iszonyatosan szeretett Lumia telefonok kinyírásával járt együtt. Igen. Jó, mindegy, ez körülbelül a Microsoftról is igaz, ott azt hiszem inkább talán nem is a Della érkezésével, hanem már kicsivel előtte elindult egy folyamat, ami, ami kivezette a Windows Mobile platformból a, a Microsoftot, megerősítette a, a játék vonalat és, és megerősítette a felhőt, és ezekkel ezekkel meg sok észszerűsítéssel és szép lassan elfocizták magukat odáig, hogy most már egyenesben vannak. A többiek meg különösebben nem, nem változtak, de azért most itt nem is a, nem is a egykori GAFAM-ra, most már Amama vagy mire gondoltam, hanem inkább az olyanokra, mint a, a Samsung, vagy a. Mondjuk valami szoftveres céget is, Spotify. Vagy ilyenek. Szóval hogy azok, akik ilyen nagyok voltak, ebben is ugye két kategória van. Vannak azok, akik saját jogon, egykori, ipari óriásokból fejlődtek tovább, és lettek meghatározó szereplők. Ezen a területen is, meg a, mondjuk ez a Samsung, és mondjuk a másik vége a Spotify, aki meg, ha nem is annyira sok befektetői pénzből teszem azt az Uber, de azért kockázati tőke alapokon is, vagy részben azokon az alapokon nőtt nagyra. Na, ezekkel mi a baj? A Samsung-gal semmi életemben nem volt Samsung eszközöm. Mármint, hogy nagyon jó, nagyon túlmérnökölt, nagyon saját szájuk húzott, és emiatt rendkívül nem vonzó dolgokat gyártanak. Emiatt nincs is hozzá viszonyulásom például. Tehát, hogy a, mit a mikrosütőt vennék, vagy mosógépet. De eszedbe jutott valahogy, hogy te Samsung telefont szeretnél? Nekem volt is. Azt nem, arra nem emlékszem, ahogy a szerettem volna, vagy lett. erre most nem emlékszem. De nekem volt Samsung telefonom, igen. Nem, nem az volt a kedvenc telefonom. Azt hiszem, Kont de most ez mindegy. egy konténerhajót, Samsung Heavy Industries-től, az azt, is. Azt mindenképp szerettem volna, igen, de azon nem volt. Volt, hát ugye járt a kezünkben laptop, meg fényképezőgép, meg mobiltelefonra applikálható fényképezőgép, volt mindent. Szóval sokféle Samsung termék volt meg nem tudom, fülesek, meg szóval azért ott, ott sok minden született. Nem akarom én ezt a Samsungra kihegyezni, csak ugye az pont egy sikeresen életben maradt, és sikeres versenyzője maradt ennek a területnek. Úgy is, hogy egyébként mellette azok a kínai cégek, amiket azért tíz éve leginkább, ha jól emlékszem, kiröhögtünk, vagy szóval lesajnáltunk, hogy ilyen fröccsöntött szarokat zúdítanak a világra. Azok mostanra hát ledolgozták a hátrányukat, és akkor finoman fogalmaztam, és eltüntettek maguk körül sok olyan nagy nevű európai, meg e, nagymúltú távol-keleti, meg japán gyártót, akik akkor még menőnek számítottak, most meg hát már nem. Igen, de, hogy ettől függetlenül a Samsung azért csak az a kicsit bénább Apple, de legalább másfajta fölöccsönt műanyagból van. És akkor van még mint ami a Xiaomi, amiben pedig a Kicsit bénább Samsung, de jár hozzá Xi Jinping is személyesen. A kínaiból van azért most már egy jó pár olyan márka, ami, ami meghatározó lett. Mert kelet európában van élünk. Nem, nem, nem. A, mondjuk, ha az USA-t nem tekintjük, akkor mit tudom én, egy Oppo, vagy egy, vagy egy OnePlus, az, az szerte Európában jelen van, meg szerintem Ázsiában nem különben. Azért nem is Tomas Xiaomi, az, mint hogyha a harmadik lenne a Piac méretben Nagyon kíváncsi most, egy Oppo, Oppo piaci ezére, részesedésre. De nagyon csodálkoznék, hogyha két számjegy lenne például. De biztos, hogy nagyobb, mint a philips a htc a motorola bizonyos területeket nézve a Sony-é például, ott az, az Oppo. Szóval azért, hogy sok mindenkit maga alá gyűrtek ezek a kínai cégek, akik hát eltűntek erről a piacról ez alatt az időszak alatt. Valahogy nem, nem, jól, nem jól versenyeztek. És ugyanakkor meg azt is gondolom, hogy ezeknek a cégeknek a termékei sokat is javultak. Tehát az a fröccsöntött vacak, ami, ami jött az indulásukkor, az most már nem feltétlenül fröccsöntött vacak, és sok esetben nagyon korrektül megcsinált ilyen termék. termék. Igen, közben a Motorola, Motorola mondjuk Lenovo-vá vált, a Lenovo Detto Lenovo-vá vált, akarom mondani a ThinkPad. Tehát ezt, ezt kilóra megvette Kína abban a tíz évben, amíg mi adást csináltunk. Igen, igen. És ezzel szépen lassan élsekezték ezek a dolgok elveszteni a lelküket. Hát el is vesztették, praktikusan szólva, bár most épp a Motorola előrukkolt valami menővel, ha jól emlékszem, de ez nyilván csak egy szikra, egy felvillanás, egy... tehát ebben ettől még igazad van. Egymás után kettő darab jó dolgot adjanak ki, plusz térjenek vissza oda, hogy áttekinthető a termékportfóliójuk. Tehát azt, hogy a G22 és a G52s között, most így kitaláltam hirtelen két számot, mi a különbség, ezt másfél óra az a olvasás után sem tudom eldönteni. <gül> igen, és de hát ezzel egy világtrendhez igazodtak. Ebben még az Apple is bűnös, pedig azért ők tényleg arról voltak híresek, hogy egyféle telefonjuk van, és most meg már, át négy legalább. És annak a Max Pro stúdió kiadása. Igen, igen. Plusz a red. <gül> Na jó, Uh, még maradt a, a negyedik lába startup, abban lehet, hogy nem kell különösen, vagy külön belemennünk, mert majd még fogunk róla beszélni. A, szóval azt, hogy végig végigvettük, hogy kivel mi történt körülbelül, akkor ez egy ilyen, egy ilyen áttekintés volt, de, de arra én még nem kaptam választ, hogy úgy általában a konzumertek iparral azon kívül, hogy az önszabályozás nem megy nekik jól, és ez nem is tud nekik jól menni kapitalista vállalatként, vagy profitorientált vállalatként, mi az, ami, ami miatt ennyire kell haragudni, vagy ami, vagy ami ennyire ellenszenvessé vált ebben az iparban az elmúlt tíz év alatt? Mi az utolsó technológia, amit te így fel tudsz hirtelen idézni, amitől azt várod, hogy ö, érezhetően más lesz tőle az élet? Ti ránézel, és azt mondod, hogy ezek a csávók, ezek gondolnak valamit a világról, ez így fogja megváltoztatni az én és a gyerekeim életét. És ez szórakoztató elektronika. A, a szórakoztató elektronika kategóriát azt úgy nem, nem annyira hoznám, vagy szóval azt az nekem túl szűk, én nem, nem csak a szórakoztató elektronikáról, vagy főleg nem arról beszélek, de, de ó, egyébként az pont illik szerintem egyébként a kiterjesztett valóság az ilyen, meg a virtuális is, és azt gondolom, hogy az meg fogja változtatni a a következő 10-20 évünket. De ez kicsit azért a mundérbecsülete is, hát én most ezzel foglalkozom, úgyhogy nyilván ezt gondolom. Erőt eszembe, kedves hallgatóink, várnak téged a chat oldalunkon, kedves hallgatók. Van nekünk egy chat szolgáltatásunk a Telegramon, ahol lehet velünk beszélgetni. Kérdéseik voltak kiterjesztett valóság és az abba vetett híd kapcsán. Uh -huh. Majd meglátogatom. De szóval, hogy, de miért kérdezed? Mert hogy ez az egyik szerintem, vagy ez, ez engem, igen. Ez, ez, és egyébként én a MetaVerzumot is valami olyasminek gondolom, ami így vagy úgy, vagy amúgy, de valami meg fog valósulni. Tehát az, hogy a, hogy a társas média az át fog tevődni valamilyen ilyen tab vagy immerzív, inkább úgy van, hogy immerzívebb platformra, azt, azt eléggé elképzelhetőnek gondolom. De miért, de miért, Azért, mert nekem erre nincsen jó válaszom. Tehát, hogy utoljára kindle mondtam azt, hogy, hogy ez akar valamit, aztán máskérés, az Amazon a szépen, a leépíti ezt az egészet, de már nem lehet visszatömködni a azért az életugusba, ezt lássuk be. Az okostelefon ilyen volt. Tökéletesen megváltoztatta a világgal ápolt viszonyunkat, még ha nem is mindig jól. Igen. De hogy ezeken túl olyan igazán forradalmi, sokat ígérő technológiát nem nagyon látok magam előtt. A Metaverse-bot konkrétan bullshit gondolom, szerintem erről már beszéltünk éppen eleget. Igen. És hogy, és mint hogy a technológiai ipar az ellustult volna. Tehát, hogy megnézzük, azt, hogy 80-as éveknek mondjuk milyen volt a, a jövőkép produkciója, ahol, amikor minden cég úgy gondolta, hogy most kell csinálni egy félórás videót arról nagyon sok, már nagyon gagynak tűnő vfx vagy kiadni egy reklámsozat arról, hogy a jövőben a jippeddel a fox mobiltelefonálni. Videótelefonon nézed meg a gyermekedet, és távunkában dolgozol. Részt veszel Zoom-meetingen. Ez pont a tagadziniféle Starforce demo hanem össze ma azóta. Tehát nem is létező számnak volt egy, egy konkrét félórás cucca. Ö, virtuális ágens fog válaszolni a kérdéseidre, ami kibeszél a számítógépedből, piros csokornyak kendőben, mint Rátonyi Robert, Apple Knowledge Navigator. Igen. És ilyeneket még a 2000-es közepén állítottak elő. A MagSoftnak volt egy csomó ilyen office demója, hogy a, az Afrikában zsiráfogat simogató gyermekekbe sereglenek az osztályterembe, és a norvási simogatásból visszatérő norvég gyerekekkel élő, folyamatos fordításban működő rendszeren keresztül megosztják az élményeinket. Mára ez a műfaj hát nagy részt kihalt egyébként, azt hiszem. Nem tudok mondani igazán jó olyan videót, ami vagy olyan dokumentumot akár, ami azt mondja, hogy mi ezt gondoljuk a jövőről, és ez így lesz jó nektek, kedves emberek. Hát az kapunk ilyeneket, csak most ezokat kevésbé hiszed el talán, mint akkor elhitted azokat, az akkoriakat. Akkor sem hittem, mert hát már akkor is science fiction, ez a science fiction belül tárgyalandó kategória minden körülmények között. De most mi az, amire azt mondod, hogy ez, ez ilyen demo volt, hogy azt mondja, hogy tíz év múlva ez fog történni? Kétfelé bontanám akkor a, a válaszomat. Az egyik, hogy amiket most felsoroltál, hogy, hogy 2000-esek elején milyen ilyen víziók voltak, és amiket konkrétan mondtál, azok között szerintem egy csomó olyan van, ami megvalósult azóta. Tehát pont, hogy az alatt, a tíz év alatt létrejöttek a technológiai alapjai, és aztán, hogy van erre szükség, vagy sincs, azt nem tudom. Bocsánat, időt kérnék ehhez. Ezek nem a 2000-esek elejé demók voltak, ezek 80-asok vége. Ja, értem. Amikor még ehhez semmi nem volt meg. Jó, és most, de most megvan, tehát, hogy, hogy amiket mondtál, azok úgy nagyjából ez alatt, az, akkor ezek szerint legyen akkor 30 év alatt, vagy 40 év alatt, az talán a 40 az sok szerintem, de hogy, hogy ezek úgy megvalósultak. 34-5 éves előrejelzésekről beszélünk, mára erre nem sok mindent mondanak, van, amiről kiderült, hogy arra nincs szükség, van, amiről kiderült, hogy arra szükség van, vagy, a nem is pont úgy, de valami olyasmire igen. Tehát, hogy, hogy lehet, hogy egyszerűen ennyi ideig tartott, míg azok a víziók eljuthattak abba az állapotba, amiről azt mondták, hogy majd öt év múlva lesznek. De ez talán mindegy is, mert egyébként abban meg igazad van, egyetértek, hogy az a fajta pesgés, ami ezen a területen volt 30-20-10 éve akár, de akár tényleg 10 éve is, az most nincsen, Erről olvastam egy rohadt érdekes eszmefuttatást. Nem biztos, hogy tudom idézni, hogy ki volt az, aki, aki ezt írta, de talán nem is az legéletbevágóbb. A The volt egyébként a cikk. Ami kb. arról szólt, hogy a szerző szerint egy ilyen interregnumban éppen, amennyiben az előző pár évtizedben hát kifaszáztak egy olyan üzleti modellt, vagy egy olyan iparágat, ami kb. arról szólt, hogy a technológia az egy nagy reklámfelület, és a reklámfelület az bármi is lehet, amit odaadunk az embereknek, az tud reklámot hordozni, és így, meglettek a, így meglett a reklámfinanszírozott média, meglett a társas média meglettek azok a freemium típusú szolgáltatások, ahol, ahol reklám nézésért cserébe használhatsz olyan szolgáltatásokat, amit korábban sok száz dollárért vásároltál meg egy összegben meg a subscription-based, tehát az előfizetés alapú világ is szép lassan megérkezett. És így ezt addig optimalizálták, hogy most már úgy eléggé optimális, meg eléggé e, működik, és a, az úgynevezett founderek, vagy az újítók, az innovátoroknak a, az érdeklődése elfordult ettől a területtől, és keresik a következő ilyen nagy víziót, amit meg lehet vagy érdemes megcsinálni, és most épp a keresés fázisában vagyunk, és hogy szóval, hogy az előző az már, az már egy kicsit lejátszott, az újat még nem találták még, és ezért most egy olyan köztes szakasz van, amikor nem történnek annyira izgalmas dolgok ezen a területen. Ez nekem egy hihető megközelítés, vagy szóval ez így elindít bennem egy csomó gondolatot, de ha így is volna, az szerintem ő még önmagában nem indokolna azt, hogy, hogy miért kezdünk el ennyire eh, negatív konnotációkat társítani a, a konzumertek iparhoz minden felől nézve is. Bármint mi itt a Metiatorban. Még mit nem a negatív szót használnám, hanem a realistát? <gül> nem, kell, ne aragudj, ezt nem tudom elfogadni. Negatív, nem realist. Lehet, hogy az realista is, de a kettő nem ugyanaz az egyik, az egy, ez egy minősítő, a másik meg egy leíró típusú fogalom, ne keverjük a kettőt. A, attól, mert realista... Tehát realista lehetne az is, ami pozitív, vagy optimista, és lehetne olyan is, ami pessimista, vagy, vagy euh, tagadó. Szóval szerintem nem nem, nem realista, azt nem mondt kérlek, hogy realista, vagy mondhatod, de ettől még én fenntartom azt, hogy negatív, tehát hogy más se csinálunk a Meteor-ban, csak a kurva anyát szidjuk az összes cégnek, és euh, innovátornak, és startupnak, és VC-nek, és szabályozóknak, és mindenkinek. Mert ezek egyébként nagy részt lényegesen többet ígérnek, és lényegesen jobbat ígérnek annál, mint amit végül teljesítenek. Tehát hogyha, ha nem éltünk volna túl így együtt ebben a műsorban egy kriptobumot, ami lényegében a piramisjátékok a piramis játéka volt, ami mögé úgy beállt a teljes vízipar, hogy öröm volt nézni, akkor azt mondanám, hogy oké, okay, járnak a fenntartások, hogy itt vannak, rohadó almák is, de alapvetően egy rendes bandáról van szó, hát egy páran megtévettek uh, Stalin nevű rossz tanácsadókra hallgatott. Vagy ha Peter Thiel nem lenne ennek az egész történetnek az egyik ilyen lovas szobra. És még lehet mondani embereket. Pa Palmer lakiról már beszéltünk. Igen, csak amiket mondasz, ezek nem rendszer szintű dolgok, és nem is rendszer szintű kritika, hanem ilyen kiragadott példák. És én nem, én ezt, tehát ezt én nem látom, hogy ez, hogy ez így egy az ráúszható a konzumertek iparra. Az, hogy, a, hogy most éppen a kriptó hát bedőlni látszik, én azért veled szemben nem gondolnám azt, hogy ez egy lejátszott meccs. Vagy hát veled, veled szemben én és a világ nem gondoljuk, hogy ez egy lejátszott meccs, hanem most éppen eléggé nagy sötét felhők gyülekeznek fölötte, ez tagadhatatlan, és elkezd kiszóródni a, a szemét a, a kupacból, de Becsukni még nem fogják szerintem a következő fél évben az összes kriptotősdét. Becsukni nem, csődök várhatóak, és 2021 novembere óta van bukásban az egész. Ez azért, ha megnézed a naptárat, viszonylag régen tart. Pusztán azért, mert az a érték, amit azt állítottak, hogy ott van, az hát gyakorlatban nincsen ott. De ez másfél éve van ez a... Ez a bukás, tehát az a viszonylag régen, az konkrétan nem viszonylag régen, hanem viszonylag nem régen. Van egy. Viszonylag részt. régen egy olyan pénzügyi eszköz esetében, ami alig tíz éve létezik, vagy valamivel több? Hát igen, szerintem a tíz, mondjuk a, a tíz éve, tehát. Na, tehát tíz éve létező eszközről másfél éve bukás van, és ezt egyébként nem csak azzal magyarázzák, hogy ott mindenki csaló, hanem azzal is, hogy volt közben egy COVID, meg egy világválság megemelkedtek a kamatlábak, szóval azért ott ez, ez, ez egy kicsit vészes leegyszerűsítés lenne, hogy a, a kripto az egy nagy humbug, és kész, és már vége is van. Hanem most az való igaz, hogy elkezdett kiderülni, hogy kik voltak benne azok, akik ö, ö, csaltak, illetve az is, hogy, hogy kik azok, akik ö, ezt beszopták. És hogy, hogy, ö, hogy ez a kezdeti vagy nyugati helyzet, ez, ez nem biztos, hogy jó volt, de azért az nekem egyáltalán nem egyértelmű, hogy ez így, hogy itt, hogy mondjam, hogy kimondhatjuk a történelmileg helytálló ítéletet, hogy ez a dolog egy ö, csalás volt. De te meg tudom, hogy ezt akarod kimondani, vagy tehát látom, hogy ezt mondod, értem, ebben most akkor nem értünk egyet, inkább az előbb azt kezdtem el mondani, hogy ez a, ez a dolog, ez azért a consumer tech, vagy, a, vagy a, úgy általában az, az IT szektornak egy Kis picike szelete. Ö, egy picike szelete, de ha azt nézed, hogy egy olyan méretű WC állt be mögé, mint a Andrészen Horovic, akiknél tekintélyesebbet azért nem nagyon kell keresni. Vagy amikor a Vikombiné, akiknél színes. de kik, szít, várján, én, de kik, kik mögé álltak be? A Kryptor Startupok mögé. Amik aztán. Na jó, de jó, de de, de de a Kryptor még ezekről nem derült ki, hogy ezek csalók most összemosod azzal, hogy volt egy pár, amiről kiderült, és lehet, hogy volt ön is, amelyek még ezekbe áltak, de a többségéről még nem ez derült ki. Tehát az, hogy egy tekintélyes VC befektetett a nagyon feljövő kriptopiacba egy csomót, és akkor a befektetései közül egy csomóról, vagy néhányról kiderült, hogy, hogy az eh, eh, hát vagy csalt, vagy hülyeséget csinált, az ezt e eh, eh, közé nem lehet, e eh, közé egyenlőségtehet jelenteni meg a közé, hogy ez az egész a világ legnagyobb piramis játéka volt. Ez egy kurva nagy csúsztatás lenne. Maradjunk abban hogy értem, és nem értünk egyet. És nem megyünk tovább a Y Combinator felé, ami másik olyan, amire kívül sok pénzt bele a kriptóba és minden bizony is csak nem figyeltek oda, hogy mi van az apró részben. Nem, hát nagyon sokan raktak bele. Na jó, de érted, a vc azok azért tesznek bele pénz dolgokba, mert azok hype-olva vannak, és mert úgy lehet gondolni, hogy abból lesz valami. Aztán, amikor kiderül, hogy nem lesz belőle valami, akkor, akkor kimenekülnek belőle. Most ez még éppen nem történik, mert most inkább rémülten tartanák a pozícióikat, meg tartatnák az állammal a pozícióikat, hogy hogy ne dőljön rájuk az épület. Meglepne, hogy a, kriptók, a, hogy a kriptóból nem lennének pénzüknél már a vízik. A végén mindig kisbefektető szívja meg, ez ennek a játéknak a szabálya, ez is el lesz rajta verve. Most egyébként nem a... Tehát ahol most kapaszkodtak a vízik, hogy hogy hát nem milyen lovat akartam, az nem kriptós történet volt, hanem az kockázatvállalós. Hol is azt mondták, hogy mi nagyon szeretjük a egészen addig a csak beszélni kell róla, és nem pedig konkrétan vállalni a következményeit, azt, hogy, hogy mi ezekkel bizniszeltünk. De most a Silicon Valley Bankra gondolsz? Igen, meg a Signature Bankra, meg majd nézzük a következőt, azt hiszem a Credit Suisse, a következő, ami áll a sorban. Tekintve, hogy ma a UBS, ami két milliárd dollár pluszos vételenyalatot nyújtott be a Credit Suisse-re, elképzelhető, hogy az sem áll biztos lábakon, hiszen egy jó nevű svájci bankot azért ennyiért megvenni, az a az, proság. Hát azt reméltem, hogy a mai beszélgetésből megúszuk ezeket a, ezeket a fajta megközelítéseket, mert most megint azt érzem, hogy, hogy, hogy mondjam, egy jól hangzó mondat töredékért cserébe elhangzik valami, ami teljesen alaptalan. Ez a szeretjük a kockázatot, addig, amíg csak beszélni kell róla, ez azért hülyeség mert a VC businessnek az a lényege, hogy kockáztatunk pénzt, és 10 tízből kilenc befektetésünk túl kockázatosnak és ezért hibásnak bizonyul, és a célunk az, hogy a 10-ből egy hozzon annyi nyereséget, hogy azt a másik kilenc túl kockázatos befektetést finanszírozza. Ez a kockázatvállalás, és ezt összemosni azzal, hogy amikor elkezd összedőlni a bank, ahol tartjuk a pénzünket, abból kimenekülünk a picsába, ez két Teljesen különböző dolog, az egyik kockázatvállalás rendszer szinten az üzleti modellbe építve, a másik pedig kockázatkerülés, vagy optimalizálás. és nem gondolnám, hogy ez valamiféle morális kötelessége lenne a víziknek ott maradni az összedőlő bankban csak azért, mert ő az ő zászlajukra fel van írva az a szó, hogy risk. Na várj, várj, várj. most azért akkor elcsúsztattál, hogy az első jamaikai bobcsapat mindjárt megérkezik a receptért akkor már majdnem utolértelek. Igen? Amennyiben ez a történet úgy játszódott le, hogy a Silicon Valley Bank elnöke és a C-level emberek egy része az scc nek SEC szabályozásnak megfelelő módon eladott részvényeket. Kimentették a saját pénzüket. Igen. Tekintve ez szigorúan van szabályozva, ezt jó előre be kell jelenteni. Ezek után javasolta azt a til a portfóliájába tartozó cégnek, hogy hát ő nem mond semmit, de hát senkinek nem ártott még meg, hogy a kivette egy bankból az összes pénzét. Ez egy bankrohamnak az e kezdetét okozta. Ezek után bizonytalanodott a banknak a helyzete. Igen. Azért ez egészen más, mint az, hogy az, hogy az hogy a összeomló bank mellett ott találják a vízig. Nem, egy vízi elindított egy bankrohamot. Így van. Pontosan. Na, és az, hogy egy vízi egy is közismerten gonosz köcsög. Mármint, hogy bocsánat, gonosz pöcs. Elindít egy bankrohamot, és emiatt összedől egy egyébként nyilván rosszul menedzselt bank. Meg egyébként sok minden más volt mögötte, amiről szintén a vízig tehettek, de ez most... Például elfelejtették betartani az amerikai banki törvényeket. Például így van. Tehát, hogy ezt összemosni azzal, hogy a kockázati tőketársaságok nem szoktak kockázatot vállalni, ez de is köze egymáshoz. Ez tényleg pusztán attól, hogy mind a két mondatban szerepel a szó, ez az egyetlen összefüggés. Más nincs. Nem, a folytatása az volt, hogy ugyanezen a hétvégén, amikor elkezdett összeomlani a bank, a neves kockázatőkések, ha más nem, akkor Jason Calacanis, Igen. lényegében telehiztíti az internetet azzal, hogy itt, hogy meg kell menteni a bankot. Borzalom különben történik, nagyobb különben dominó, hatás, dominó következik. hatás következik, az első szülöttek halála, valamint járás is, tehát igen, az Egyisült Államok mentse ki, ha nem is a bankot, de legalább a betéteseket. Igen, és ez hogy függ össze azzal, hogy a vízik nem ismerik a kockázatvállalás fogalmát, hogy a kalakanisz meg néhány másik csávó állami segítség után kiabált. De hát, tényleg nem értem, mit mondasz, illetve hát szerintem, nem is, mert nincs értelme. Hol nem látod ebben a kockázatvállalással való ütközést? Amikor a szemem előtt dől össze egy bank, akkor az a, a, az a reális kockázatvállalás, hogy ott hagyom a pénzemet? Én, mint kis startup. Hülye vagy? Dehogyis. is? Semmi közele, ez, ennek, ez egy másik része a világnak, a gazdaság egy teljesen másik szelete, hogy hol tartom a pénzemet, és hogy működnek a bankok, meg az, hogy a kockázati tőketárságok Működési logikájában hol van a kockázatvállalás? Ott van, hogy befektetnek kockázatos ötletekbe, amik attól kockázatosak, mert valószínűleg nem fognak sikerre járni. Ez a kockázatvállalás. Erre szerződött a viszi. Arra nem szerződött, hogy a bankrendszert, hogy mondjam, morálisan a hátán viszi el. A kettő két különböző dolog. Szerintem arra a cégre, amelyiknek az üzleti modelljébe bele van kódolva az, hogy kockázatos befektetéseket eszközöl, annak nincsen benne az alapító okiratában, hogy és hogyha elkezd összedőlni a bankom, akkor én csak azért is ott tartatom a, a portfólió cégeimmel a pénzüket. Tehát ezért mondom, hogy azt mondani, hogy a vízi ipar csak addig szereti a kockázatot, amíg csak beszélni kell róla, ez az állítást nem állja meg a helyét, mert más, mert, hogy, mert összemosunk vele két fogalmat. És az, hogy a Kalakanész, meg a többi ilyen ö, nagyszájú, twitteres, megmondó ember, az a, nem tudom, azt állítja, egyébként szerintem teljesen észszerűen azt állítja, hogyha nem mentik ki a betéteseket, akkor itt izé további bankok fognak összedőlni, hát ez speciális igaz lett volna, és hogy ezt ők így jelezték, azt nem gondolnám, hogy ez valamiféle ilyen hiszti lenne, vagy a saját pozícióik mentése, de lehet az is, csak hogy ez nem mond semmit arról, hogy a vízik hogy működnek. Az, arról sokat mond, hogy miért is van az, hogy a vízik a baráti bankhoz akarják vitetni az összes startupjuk pénzét, és hogy, a, hogy ahogy egyébként a magyar startupoknak is megmondják, hogy melyik bankban kell bankszámlát nyitni, és az a befektetés egyik feltétele az ezer közül, hogy egy bizonyos bankban nyitsz bankszámlát, különben nem adunk pénzt, és hogy ezzel egyébként nagy hülyeséget csináltak, ez itt is így volt. Meg egyébként nem csak ők, mert aztán meg volt olyan nagy vállalat is, akinek már nem a befektetői mondták valószínűleg, hogy a, ott tartsa a pénzét. Csak ez, hát nem akarom még nyolcszor is elmondani, hogy ennek nincs köze ahhoz, hogy hogy működnek a, a társaságok. Jó, lépjünk tovább. Na, mert pont én azt szeretném, hogy, hogy találjuk már meg, hogy mi a, mi a baj a, a cégekkel csak, vagy a, a tech csak ne azon a, azon a megközelítési logikán keresztül menjünk, hogy így antropomorfizáljuk ezt az iparágat, és úgy csinálunk, mintha ezek ilyen, ilyen gonosz emberek lennének, akik, akik gonoszságokat művelnek. Mert, hát, vagy szóval nem tudom, én ezen a szinten nem vagyok róla hajlandó beszélni, mert annyira nevetségesnek tartom, hogy, hogy mindig odajuk adunk ki, hogy mi a, a cégek vagy gonoszok vagy hülyék. És hogy szerintem meg ezek cégek, és cégszerűen működnek, ahogy egy iparág is iparágszerűen működik, és nem egy iparág soha nem ostoba, hanem a adott esetben olyan motivációk mentén működik, ami, ami ellentmondásos, és ami adott esetben rossz irányba vezet. Megint zsúsztott. Rossz irányba vezeti azt az iparágat. Amennyiben arról, hogy cégek hülyék, arra nem szoktunk beszélni. Arra, hogy olyan cégek, amik lényegében egy személyi vezetés alatt vannak, mert nem lehet kitúrni az alapítót, annak sincsen lehetősége, hogy leszavazzák, kirúgassák, elküldjék egy akár csak javasolják, hogy milyen frizurában jelenjen meg legközelebb. Olyan cég esetén szoktunk arról beszélni, hogy az adott vezető milyen vezetési stilust erőszakol le egy amúgy cégként viselkedő entitásnak a torkán. Ez a kettő, nagyon nem ugyanaz. Semmiképpen nem, igen. Ilyen cégből viszonylag kevés van. Twitter, Facebook. Így nagy van, hirtelen. Ez a kettő jut nekem is eszembe. A többiek azok nem ilyenek. Hát... Beleértve egyébként a kockázati tőke társáokat, az Edressín Horowitz sem azon áll vagy bukik, hogy Mark Adressín mit parancsol. Illetve a Google-ből nem tudom, ki lehetett túrni a két alapítót, akik ugye erik Schmidt 2012-13-as kitúrása után visszatértek vezető pozícióba, és ugyan nem ők a cég CEO-i. Ez nekem újdonság, hogy ők ott még egyáltalán dolgoznak bármit. Én, én úgy tudtam, hogy ők semmit nem dolgoznak ott. Nagyon meglepődnék, hogy ki lehetne őket rugni. Tehát, hogy elképzelhetően nem csinálnak semmit, de hogy... Tulajdonosként biztos nem lehet őket kirúgni természetesen, hiszen ők a tulajdonosok. De hogy operatívan közreműködnek-e bármiben? Hobbi projektjeiket finanszírozzák például. De a, a cég pénzéből, nem a saját pénzükből? Meglepődne, sajátjukból csinálnak. Na mindegy. Nekem ez egyébként oké, okay, hogyha abban maradunk, hogy a, amikor nem a Maszkról, meg a Zuckerbergről van szó, akkor nem hülyézzük le a cégeket, meg nem is feltétlenül tulajdonítunk nekik ilyen, ilyen hogy mondjam, emberszerű indulatokat, vagy emberszerű érzelmeket, vagy motivációkat. Igen, ezt a motivációs szót kerestem. Akkor jó vagyok, mert akkor elkezdhetjük megfejteni, hogy mégis akkor mi a baj velük, hogyha, hogyha nem ez, hogy butaságokat csinálnak. Már ha van velük egyáltalán bármi baj, de azért, hát hogyha én egy metiheteor hallgató lennék, akkor azt gondolnám, hogy azért elég sok baj van ezzel az iparággal, és elég sok dolgot csinálnak benne rosszul. Rosszul az egy dolog, mert amikor elkezdtük ezt az egészet, akkor is volt egy csomó elrontott dolog benne. Igen. Hiszen az első adásban beszéltük arról, hogy az Google bezárja a Google Reader-t, amihez mérhető rss olvasó, azóta sincsen a piacon, bár két-három fizetős alternatíva az én megjelent, és bár próbálták ezt a egész dolgot átlépni, tulajdonképpen még mindig ott van a webnek a mély nagyon sok helyen, nem mindenhol. Ö, a nagyobb baj, és akkor visszatérnék a szórakozató elektronikához, mert nekem az van azért becsípődve, uh -huh. hogy unalmas. Hát nézd, ha ez lenne vele a legnagyobb baj, ezt elismerem, hogy unalmas, de hát akkor, hát Istenem, akkor unalmas, akkor legyítünk rá, de de azért ugyanakkor nagyon sok uh, ilyen erős társadalmi hatást is tulajdonítunk ennek az iparágnak, a, a, és akkor most nem csak a társas médiára gondolok, ami a, a fake news a melegágya, hanem az AI-ra, ami, ami a fake news a előállítója, meg a meg az elembertelenedésnek a, a teteje, meg a perpetual beta ami szerint is csupa olyan terméket kapunk, ami nincsen kész, és ezért uh, uh, is szoktunk haragudni, meg a uh, startupok munkanélkül keresett millióira, amik hülye termékeknek a kifejlesztésére költődnek el, amikre senkinek nincs szüksége. Szóval hogy azért nem, nem az unalmat szoktuk a leginkább a személyre vetni ennek az iparágnak. Ez mind, mind része az unalomnak. Ma ajánlott nekem a Facebook egy eszközt, ami azt mondta, hogy képernyő nélkül szórakoztas gyermekedet nőjön fel, anélkül, hogy telefont nyomkorászna, de mégis hallgasson meséket. Itt van neked a lilaszínű internetrádió.com, nem tudom már mi volt a neve a terméknek, majd megkeresem. Ami azt tudja, hogy ők kurálnak oda négy-öt darab podcast feed ahol emberek meséket mondanak, és a gyermek nyomkoráshatja az elején a négy-öt darab gombot, ami ott van, meg tekerészeti a, a hangerült, és amikor olyannya van, akkor meghallgat egy mesét. Ami akár jó is lehetne. Megnéztem, még csak ö, előfizetési modell sincsen elrejtve a mélyen, tehát hogy a cucc az betölti a podcast feedet majd nem kére Elkezdtem googlizni, hogy van-e ennek valami management interfésze, beállítatok-e saját mesecsatornát, is, ne agyis, ne olvasatok-e én fel egy, nem tudom én, akkor még volt Ankor, tehát ankor.fm oldalra np 3 okat és azt hallgassa a gyerekem, amikor nem vagyok ott mellette. Ez mind jól nem derült ki. Úgyhogy egyenlőre, anélkül, hogy egészen biztos lennék hogy így működik, de nincsen, nincsen más, más mondó információ sem a kezemben. Nagyon úgy tűnik, hogy csináltak egy olyan jószágot, ami egy internetrádió, a cég saját menedzsmentinterfészén bekötött feedekkel, ahol én válogathatok, vagy talán még az se. Uh -huh. De hogy magának, jó szágnak nem vagyok igazi gazdája, és nem tudom azt mondani, hogy nagyon jó az a Gyerekrádió, ráadásul lila, ilyen kéne konyhámba, viszont nem a Dörmögő Dömötör podcastot szeretném hallgatni rajta, hanem a BBC-vannak a napi híreit. Kattintok kettőt, belépek rá akármivel, és akkor onnantól kezdve azt hogy nyomatni nekem az egyes gombon. Tehát csináltak egy olyan internetrádió hardvert, amit nagy mennyiségben lehet gyártani, emiatt egyébként tökolcsónak tűnik. Majd kivették belőle úgy a buborékot, hogy végül csak egy dologra lehessen használni, és arra is csak addig, amíg a háttérszolgáltatás, magyarul ez a startup, ami árulja, az működik. Ha ők kiesnek, akkor abban lehet reménykedni, hogy valaki veszi a várattságot, és feltöri, vagy hogy startup lesz olyan jó fej, hogy feltölti egy github az összes kódot, és, és otthon saját erőfeszítésből tudsz hozzá egy management interfészt futtatni, és megmondani azt, hogy honnan szeretnéd az mp lejátszani. Mindezt tulajdonképpen egy internetre kötött hangszoróról beszélünk, tehát hogy ennyi a vas. És ilyenből nagyon sok van. Amennyire szerettem mondjuk a Kickstarter-t, annyira, annyira elkeserít, hogy mennyi, mennyi olyan vacskot árulnak ott, ami valami egészen jó termék, úgy lebutítva, hogy látszódjon rajta, hogy nincsen három év jövője sem. Akkor ez még mindig az unalom témán való eh, példa, vagy az unalom példára. Unalomra való példa, vagy unalmasságra való példa. Ez már inkább az elkeseredettség. Tehát, lehet, ezt lehetne, ezt jól is csinálni, de hozzááltalános hát eszközök kérem. Na várja, várja, várja. De, az, de te úgy gondold, hogy az emberek olyan eszközöket szeretnének, amiket te most jónak mondasz? Nem, azt gondolom, hogy olyan eszközökre van lenne szükség az emberiségnek, attól függetlenül, hogy az emberek szeretnék-e, vagy sem, persze, és akkor itt az uralmi ö, vágyaimat fejezem ki, amikbe, hmm, amik bele van építve, hogy hogyan sundownolják őket. Hogyan? Mit csinálnak velük? Ezt akartam hogy a találkoztál ezzel a kifejezéssel, sundownolni valamit. Nem. A, a jó magyar sundownolás például az volt, amikor a Telekom úgy szállt ki a IVIV-ből, hogy mindenkinek letölthetővé tette, csinált egy olyan csomag exportadatot, ami lényegében jobb minőségű volt, mint bármely exportadat, amit a Google a mai napig valahol ad is. Böngészhető, belenézhető, emberi szem által értelmeztető, nem pedig oda tosz neked egy halom Jason-t, amit meg lehet nyitni ultraeditben, és nézed, hogy milyen ez oldalra fordított sirályzárójelben ott vannak számok. Ö, ehhez képest a Telekom megkírodott egy olyan cuccat, ahol végig lehetett nézni a barátlistádat, üzeneteket, ezt-azt-amazt, korabeli képeket. Igen. Nagyon szépen megcsinált exportot raktak oda a végére. Tehát a sound egy szolgáltatás becsukása? Igen, igen, igen, igen. Tehát úgy, úgy volt az becsukva, hogy, hogy el tudtad vinni az adatodat, tudtál vele valamit kezdeni, el tudsz rajta merengeni, hogyha olyan vagy. Ennél a Ennél az internet, mese, rádió, jószágnál pedig ö, ígéret szinten, szinten sincsen benne az, hogy ha mi egyszer csődbe megyünk, vagy ha elfogy a, a kockatőke, vagy a Kickstarter pénz, akkor ebből így lesz egy, egy IP címmel rendelkező hangfal. Hát igen, de ez, mondjuk ez a mosógépeknél sincsen ám másképpen. Tehát ez nem egy új, új jelenség. Ö, mármint hogy nincsen. A mosógép, az bedugod a falba, és akkor mos. Nem, nem, de ha mosógép elromlik, akkor mm, A nem érdemes megjavítatni, B nem is lehet adott esetben megjavítatni, mert például már nincs hozzá olyan uh, alkatrész, vagy olyan drága egy ilyen alkatrész, hogy az agy akkor érdemesebb új mosógépet venni. Ez ugyanazért. Tehát vettem egy mosógépet, és hogyha egyszer az a mosógép uh, már öreg, vagy szóval már, már nincs benne a gyártó fókuszában, akkor lényegében csak kidobni tudom. Ez nem különbözik ettől az internet rádiótól. Ez az az oka, az EU egyszer nagyon elő fogja őket venni, és ahogy a Right to Repair mozgalmak egyébként lassan, ö, lassan nyerésre kezdenek állni, úgy ez egyre közelebb kerül. Tehát szerintem nem egy túlzó elvárás az, hogy valaki úgy tervezze ma már hardvert, hogy számol azzal, hogy 5 kötőjel tíz éven belül a Right to az, az nem egy elméleti konstrukció lesz, hanem egy Törvényszöveg kőbe vésett ö, elvárása. Ugye erre egyrészt azt szokták mondani, hogy mint ahogy a mosógépből is az, hogy javítható, az csak drága. Tehát nem az van, hogy, hogy javíthatatlan, hanem az, hogy drága javítani, és nem éri meg feltétlenül. Azt gondolom, az már megvan. Tehát a, a, akkor a Right to azt, azt biztosítottad, hogy valameddig, de gondolom nem örökre javítható, hanem csak valamilyen időtávon belül. Kell javíthatónak maradni, aztán most is így van, ha jól gondolom. Másrészt, meg ugye erre szokta István barátunk azt mondani, hogy, hogy, azt, hogy, hogy vagy olcsón akarod megvenni a mosógépet, vagy strapabírónak akarod megvenni, vagy könnyen jól javíthatónak akarod látni, és a háromból egyet választhatsz. Mérnöki értelemben, tehát, hogy ez nem, nem hogy mondjam, ez nem hanyagság, hanem hogyha. hogyha az a vevői elvárás, hogy százer forintért lehessen mosógépet venni, akkor a szükségszerűen olyan, olyan anyagokból, meg úgy méretezett dolgokból lesz, hogy az, hogy az nem fog 30 évig mosni. Persze. Erre majd lesz a szabályozónak egy mondása, hogy akkor mi az, ami elfogadhatónak számít. Ja, ez tök jó lesz egyébként. Tehát, eh, én amikor erre a beszélgetésre készültem, akkor én nekem hogy mindig kanyarodott vissza minden patak, ami ebből itt kicsörgedezett, hogy hogy az, amit te sokszor a személyre vetsz ennek az iparágnak és sokszor elvárnál tőle, azt én nem tudom tőle elvárni, azt én a szabályozástól tudom csak elvárni. Tehát azt látom, hogy, hogy a, a profitorientált részvénytársaságok nem fognak olyan fogalmak mentén, olyan morális elvárásoknak megfelelő működni, mint hogy nem tudom, hogy bátrak legyenek, vagy őszinték, vagy lojálisak. Mert ez egyszerűen nem fog. Tehát nem, nem, vet, nem, nem fér össze a, a, a, a, a működési logikájukkal, és hogy ezek mégiscsak meglegyenek ezek az értékek valahol, az ki kell kényszeríteni, és egy külső hatalomnak kell tőlük kikényszeríteni. Értem, mit mondasz, itt van egy komoly központi jellegű problémánk, aminben ezek a cégek ir amerikaiak. Az Egyesült Államok pedig ilyen szempontból, és akkor európai fogalmat fogok használni, Rohadtul korrupt. Tehát ott az, hogy veszel kilóra annyi politikust és annyi lobbistát és annyi szenátort és annyi akármit, az a business as usual-nek a része. Ellenben ezek a cégek nem csak az Egyesült Államokban dolgoznak, hanem Európában is, a lobbyerőnök egy része transferálható. Kereskedelmi egyezmények, finoma nyomásgyakorlás, stb. felhasználásával. Tehát, egyszerűen nem tudjuk azt csinálni, hogy, hogy azt mondjuk, hogy mi egy másik világ vagyunk, és, és testek szívesek lenni itt máshogy viselkedni, és közben nem szabályozni, vagy nem szabályozni eléggé. Mert ha azt, azt megnézik, hogy hogyan viszik ki mondjuk Európából a pénzt ilyen dupla ír, meg hasonló trükkökkel, vagy, vagy hogyan hekkelik meg az európai adatvédelmi szabályokat, mint a szintén szintén Írországon keresztül, akkor látod működésben azt a, azt a módszert, amit egy-egy-egy egy ország minimális feltőkítésével lehet írni. Volt egy eset, amikor Hírországban csak elkezdtek minimális adót beszedni abból, amit be lehetne igazából amerikai cégek kiszolgálása után, és így megint a GDP-ben, tehát dugrás volt a GDP-ben abban az évben, mert, mert kicsit kevésbé lehetett hátba szúrni teljes kontinást. Ezt most jól értem, arra mondod, hogy a szabályozás nem megoldás? Nem, azt mondom, hogy a szabályozással az a probléma, hogy ö, bármi egy ö, önálló politikai entitás vagyunk, és abból viszonylag nagy, amit EU-nak hívnak. Attól még így hasonlóan nagy, ö, teljesen más szabályok mentén működő, ezt az előbb lekorruptoztam biztonságkedvéért, szabályozói, vagy szabályozási terület az USA, az ezeknek a cégeknek a kezében van, vagy legalábbis ezek a cégek az ottani törvényeket betartva nagyon nagy hatást tudnak kifejteni arra, hogy hogyan viszonyulnak egymáshoz ezek a területek. Hát értem, de akkor csak azt mondod, hogy akkor a szabályozás az esélytelen, vagy hogy... Lassú. Lassú, igen. És ez azt jelenti, hogy akkor esélytelen? Nem, ez azt jelenti, hogy lassú. Mint ahogy telehisztízték az internetet emberek arra, hogy kukikat kell lekattintani, vagy cookie konszentet vagy hogy GDPR, hogyha úristen miért kell kitölteni azt, hogy kinek adom tovább a ügyfelek mindenek az adatait, vagy hogy oly, te jóisten, be kell a három darab horvát vásárlom után fizetni az adót horvátországba, és itt tovább. Igen, ez érdeksérel meg kell jár. Aha. A másik lehetőség, hogy hagyjuk, hogy talicskával és konténerhajóval kivigyék innen az adatot, a pénzt, gyermekeink balveséjét, és így tovább, és egy olyan világban éljünk tovább, amit ezek a cégek kényű kedvükre alakítottak ki. Igen, igen, de akkor jól értem, hogy ha vagy jól foglalom össze, hogy akkor te most nem vitatkozol azzal, amit én mondtam, hogy ezektől a cégektől nem várhatjuk el azokat a, azoknak az értékeknek a képviseletét, mint a bátorság, szinteség, lojalitás hanem ezt ki kell tőlük valahogy kényszeríteni, és erre az egyetlen eszköz az állam, vagy áll, tehát a, mindenképpen a gazdasági rendszer fölötti szabályozói akarat azt mondott, hogy de ez nehézkes, ez is nehézkes. Ez ennél egy sokkal durvább állítás, amit én értettem. Ezek a cégek ezek nem barátaink. Ezekkel a cégekkel szemben. Ez nem, egy, ez nem egy durvább állítás, ez egy másik állítás, mint az enyém. Annak a következménye. Ezekkel a cégekkel nagyon sok esetben ellenérdekeltek vagyunk pusztán azért, mert... Vannak olyan, vannak olyan cégek, amelyekkel az érdekeink azonosak? Mit tudom én, minden bizonyal vannak. Na, de mégis. Mert, most, mert, mert vagy az van, hogy egy cég az a cégműködés logikájából következve nem a barátunk, hanem az ellenségünk, hiszen nem várhatunk el tőle ilyen értékek képviseletét, vagy az van, hogy vannak a gonosz cégek, meg a nem gonosz cégek. És én azt gyanítanám, hogy az előző az igaz, tehát, hogy egy, hogy egy profitorientált részvénytársaság, és mind a kettő fontos. Az egyik, hogy az első és egyetlen célja a profit, a másik pedig, hogy részvényesei vannak, és ezért még Mark Zuckerberg sem tud úgy felkelni egyik reggel, hogy azt mondja, hogy na jó, elegem van, én felvágom a metát darabjaira, mert ez így túl nagy hatalom, és holnaptól kis hatalmú cég leszünk, mert ezt nem ő se tudja megtenni, az olyan részvénye ellenére sem. Szóval, hogy ezek a cégek soha nem fognak te fejeddel, vagy a te érdekeid mentén gondolkodni, csak akkor, ha ez számukra is üzletileg megéri. És az mindegy, hogy ez a meta, vagy egy, vagy egy kis magyar startup. Gondolkodunk közül, hogy elő tudok-e húzni valahonnan egy olyan cégét, amivel az érdekeink egyeznek? Mert különben azt kell mondjam, hogy akkor kettőnk közül most te voltál a kapitalizmus kritikusabb, amennyiben ezek a cégek a vérünkre utaznak, és nekünk valamilyen módon ellent kell állnunk nekik. Nem a vérünkre utaznak, hanem a pénzünkre szerintem inkább, meg minden olyan szervünkre és tulajdonunkra, amiből ők pénzt tudnak csinálni, mert nekik ez a működési logikájuk lényege. Ez egyébként, hogy is mondjam, csak hát nem is, véletlen véletlenszerűen, de egybeeshet azzal, hogy olyasmit csinálnak, ami nekünk jó. És egyébként a szerintem a Metára is igaz, meg a Google-ra is igaz, hogy valamelyest ezeknek a cégeknek érdeke az, hogy kiszolgálják az ő vevőiket, de tény, hogy elég nagyra nőttek ahhoz ezek a nagyok, hogy, hogy ez ne legyen egy elsődleges szempontjuk, hogy az összes vevőiket, vagy az összes felhasználójukat egyként szolgálják hogy erősebb érdekeik vannak, amik uh, ilyen belső, belső motivációk, nem pedig a, a vevő szolgálata. De én, uh, tehát hogy mondjam, én csak ennyiben nem vagyok kapitalizmus kritikus, hogy, hogy azt gondolom, hogy a, hogy a profitorientált cégeknek az valami fajta érdeke, hogy, hogy a vevőiket szolgálják, vagy hogy a vevőik érdekeit is figyelembe vegyék. Ez a kérdés, hogy milyen időtávon, tehát ezt gondoltuk korábban szénhidrogén cégekről is, aztán kipereltek belőlük dokumentumokat. Jó, jó, de ezzel ez szembe is jutott, miközben ezen gondolkodtam, hogy a szénhidrogén cégeket tényleg aztán mindennek az aljaként szoktuk nyilván tartani, pedig azért az ő működésüknek köszönhetően egy új ipari forradalom zajlott le, és egy iszonyú nagy ugrásszerű változás következett be a 19.-20. században, tehát azért az olaj az hogy mondjam, az nem egy ered, eredendően gonosz dolog volt, hanem egy fontos, fontos eszet, vagy hogy mondjuk ezt magyarul, ilyen jószág. jószág, ami mára kiderült, hogy ma már több kárt okoz. De tehát ez így, ezt nem tudom, hogy ez több kárt okoz -e, mint amennyi hasznot hajt. Valószínűleg igen, tehát valószínűleg több kárt okoz, mint amennyi hasznot hajt, és ezért kivezetendő. A probléma a következő, hogy ö, még nem jártam óvodába, vagy már pont éppen, amikor, és akkor erről tanulmányok vannak, stb. stb. A british Petro már tudta, hogy az éghajlatváltozás és sok minden más is abból következik, hogy széndiokszid az eregetünk a levegőbe, lényegében számolatlanul. Magyarul életem nagyobb részében ezek a cégek ezek tudták ezt a dolgot, és Isten pénzét elköltötték ennek letagadására. Ezek után nem érzem magam úgy, hogy abban a helyzetben lennék, hogy én akár csak egy kicsit is megértő legyek velük kapcsolatban. De én nem mondtam ilyet. Nem, nem, ezt nem, én ezzel semmilyen ezzel ellentétes dolgot nem mondtam. Én azt mondtam, hogy, a, hogy az olaj, vagy általában a fosszilis tüzelőanyagok, azok egy az emberi civilizáció számára egy fontos dolog voltak régen, aztán egy idő után már nem voltak, vagy szóval elromlott a, vagy szóval több, több haszt kárt kezdtek el okozni, mint amennyi hasznot hajtottak. Jó, de ezt tudjuk mondani a Dél-Amerikából származó aranyra is, ami Spanyolországnak Meg a, a hatartásra is... Nagy Igen. lökést okozott. Igen. Más pont, kérdés, hogy pont pont erre akarok célhozni. ...kert hozzá lehet gyilkolni, hát Istenem, rossz helyen volt. Igen. De még mindig nem állítunk mást, tehát ezt, ezt soha nem értem, hogy ilyenkor miről beszélünk. Hát én azt mondtam, hogy a civilizáció számára egyszer régen fontos volt az olaj. Te meg azt mondod, hogy na jó, de a British Petrol egy gonosz vállalat már 40 éve. És hogy igen, de ez nem ellentmond annak, amit én mondtam, hanem csak egy másik aspektus, aminek semmi konkrét köze nincs egymáshoz. Hát ahhoz a kérdéshez... Hát a... Én csak azt mondtam, hogy a, az olaj az ugyanúgy régen jó volt, most már nem jó. Nyilván a Facebook régebben jó volt, most épp nem jó. Hogy ez egy kicsit ez a természete ezeknek a dolgoknak, ezt állítom. Te meg azt mondod, hogy de meg kellett embereknek halni. Csak most nem értem, hogy a kettő hol. Az a kérdés, hogy futunk ide, erre nincsen válaszom. Hogy létezik egyrészt etikus kapitalizmus? Na, igen. Másrészt pedig, hogy ezzel értünk annak a kérdésnek a válaszához, amit az elején feltettél, hogy mi a bajom nekem a technológiai iparral. És ez pedig az, hogy. Nem érzem, vagy nem gondolom azt, hogy akárcsak a horizontján is lenne az etikus működés? Hát igen, igen, igen, én értem, én értem, hogy ide akartam kiukadni én is, csak még oda is, hogy ha ezt a két kérdést, amit most nem egy kérdést, meg egy állítást, összerakjuk, hogy van-e etikus kapitalizmus, illetve hogy a techiparnak a horizontján sincs az etikus működés, és hogyha az előző kérdés az az, hogy nincs etikus kapitalizmus, mert az nem valamiféle emberi étosz szerint működik, hanem profitorientált alapon, akkor nem a techiparral van a baj, hanem a kapitalizmussal van a baj. És pontosan ugyanezek a törvények pontosan ugyanilyen módon vonatkoznak a mezőgazdaságra, meg az energiaszektorra, meg a szolgáltató szektorokra is, amik piaci alapon működnek. És hogyha ez így van, akkor viszont, hogy mondjam, tehát akkor nem egy tech-ipart fikázó podcastot kell csinálni, hanem egy a kapitalizmust fikázó podcastot kell csinálni. Ez jut erről eszembe. Igen, de válasz következik, amennyiben ö, igen elképzelhető, hogy a globális agribizniszt is lehetne ugyanúgy fikázni, mint a fikázzuk a technológiai ipart is, de egyrészt ahhoz egyáltalán nem értünk. Tehát, hogy nálam a családban van agrár újságíró, ezt meghagyom neki majd a egyszer kölcsönkérem mikrofonomat, akkor vigye. Ö, én nagyon nagy örömmel hallgatnám. A másik fele viszont, hogy ö, míg a ipari tartás vagy a... jó volt a másik példád? Vagy a... Energia szektor. Igen, igen, igen. A szolgáltatóipar. Paks 2 az mondjuk ö, nem befolyásolja közvetlenül a választókat, addig a te egy része, és akkor megint a Metáról, a Twitterről, a, a Google. Hát az a média része, igen. Nem csak média. A Google-t azt nem nevezném ilyen szempontból a médiának, ugyanakkor a YouTube szűrési gyakorlata az legalábbis kérdéses. Ezek a, ezek a részek, ezek hatással vannak arra, hogy emberek mit tudnak és mit gondolnak a világról. Azt hiszem, ezt nevezi a partizán, amivel szintén vannak problémáim, tudatiparnak. Nem csak a partizán nevezi így egyébként. Sokan. Elképzelhető, ne. nagyon hűi hangzó szó, de remekül írja a jelenséget. Igen? Igen. Eddig tart az állítás. Tehát, hogy mi azért beszélünk a technológiáról, meg a technológiai iparról, vagy a tudatiparról, ha úgy tetszik, mert egyrészt ebben benne vagyunk történetileg, tehát, hogy ha kettőnk technológiai tapasztalatot összeadjuk, akkor már egy nagyon sok tíz éves szám jön ki. Sőt, ha összeadjuk, nem, az, nem valami más halmaz művelet kéne legyen, hogy csak tíz éves legyen. Ö, és láttunk már, vagy legalábbis olvastunk már olyan állításokról, amiket korábban cégek tettek olyan technológiákról, amelyekről most más cégek fogalmaznak meg állításokat, és már akkor sem jöttek be. Mire gondolsz? És tekintve, hogy a technológia az általában véve nem szereti tudni a saját múltját, vagy nem szeret azzal szembesülni. A ítelek egymás után, így hirtelen. Tehát, hogy Arról magyarul cikket én nagyon ritkán olvasok, hogy ö, az egész mesterséges intelligencia az egy 50-es, 60-as évek ö, történetnek. A 80-as évben felvízezett, majd a 90-es évek végén még egyszer felvízezett, majd most, hogy van elég vasunk ö, ismét újra sűrített történetének a továbbírása. Legyen ez bármekkora képzavar is. Pedig annak a megértéséhez, hogy az egyes... Ö, Zsák utcák, hogyan formálták a mostani irányt, Elé elengedetlen annak a megértéséhez, hogy mi történik. Nagyon ritkán szoktam olvasni. Tehát egy tudás nélkül technológiáról beszélni rendkívül felesleges. És ezért csináljuk mi ezt, azt hiszem, mert van egyfajta történelmi tudásunk, ami miatt, amikor valaki előjön azzal, hogy gyerekek, valami, valami egészen új öteten van, 3D TV, vagy internetes hűtő, akkor tudjuk azt mondani, hogy öreg. 98 óta a két éve bemutatják az internetes hűtőt. Ne szopassál már. Hát ezzel már elkanyarodnánk egy kicsit abba az irányba, hogy, hogy már nem a te beszélünk, hanem a podcastolásról, ami egy másik, másik téma. Mert az nem tudom, hogy kinek használ, hogyha mi azt mondjuk, hogy öreg ne szopassál. Már a Samsung meg ettől lehet, hogy nem rémül meg azért olyan nagyon. De hogy hogy azt a részét értem, hogy, a, hogy ez közvetlen hatással van a, az emberek életére. Mondjuk ez szerintem azért sok más témára is igaz, és egyre inkább igaz a, a, az agráriumra is, meg a, meg a szolgáltató szektorra is. Tehát amikor a orvosi vagy egészségügyi ipar csinál dolgokat, és mondja azt, hogy a koleszterin rossz, vagy hogy a koleszterin jó, az kb. ugyanonnan nézhető és tárgyalható, meg a... Meg a műhús kezdeményezések, vagy a, vagy a húsmentes élet mellett és ellenszóló mozgalmak, és körülbelül ugyanebbe a, nem is tudom, ebbe a nézetrendszerbe potyognak be szerintem. Volt egyszerűen nagyon jó twitter -tred. Egy, egy agrárszakértő, Sara Tabor mesélt arról, hogy egyszer pályázott a MIT-nek a média alapjának a az ag agrár részének a vezetésére, vagy tanácsadására vagy valami hasonló. Ahol akkor inkább, ahol a 3D növény, növesztő, zárt rendszer volt éppen a fő termék. Ezt így begnézte, elbeszélgetett az emberekkel, akik otthon dolgoztak mellette. Volt egy demo is, amikor a... Frixion a sarki zöldség és több ez a palántákat beültették, és aztán meg körbe mutogatták a látogatóknak, hogy ott nőnek benne a palánták, és a kis spricni sprica rá a vizet. A megfelelő színű és színű mérséget, pedig világítja, hogy jobban nőjön a növény, és hogy még valami szenzor is volt bent, hogy ne gombásodjék az egész. Aztán azért kiderült itt még a vizsgálódás részében, hogy igen, a palántákat kb. helyetettek ebben a cserélni, mert amúgy kipusztulnak benne, de egy ügyes demó. És ő meg elmondta, hogy nagyon izgalmas technológia, rendkívül nagy jövőt lát benne, annál is inkább mert üzemeltet ilyen rendszert négyzetkilométeres nagyságrendben üvegházban. Ezek után nem vették fel. Mert hogy akkor az ipar, ami nagyon nem volt szexi, már előrébb járt, mint az a akadémiai szórakoztatót, TED Talk kör, ami viszont azt mondta, hogy figyeljetek, eladjuk nektek az agárium 2.0-át. És hogy ilyenek egyébként azóta is vannak. Ezeknek a, a megtalálása, meg kicsit szétszincálása az, ami szerintem érdekes. Tehát, hogy, hogy tíz év mindenki vertical farmingról beszél, és most mennek csődbe a vertical farming startupok közben, mert euh, amit a isten a számok, az, tehát a végén, a végén nem lesz pluszos az Excel de rendkívül jól hangzott közben. Az nagy kérdés, hogy ezeknek a csődjén nője majd egy olyan árazott ipar, ami, ami nyereséges tud lenni. Mint ahogy az első Dotcom luffy az volt az eredménye, bár ez, ez egy inkább kivételnek tűnik, hogy annyi üvegkábelt adtak el, és ástak el a földbe arra várvást, hogy az majd ebay amazont amazon és internetesen rendelt kutyakaját fog kiszállítani, hogy amikor jött a következő nagy fellángolás, akkor nagyon olcsóvá vált a sávszélesség. Mert azt mondták, hogy ott az ez a veszteségként leírt üvegkábel, akkor most bekapcsoljuk a hálózatba. Nem ez lenne az egyetlen ilyen dolog, tehát hogy azért ezeknek a nagy lejtmeneteknek tud lenni az az eredménye, hogy, hogy a tapasztalat megmarad, a, a hype eloszlik, és aztán valaki később azt a tapasztalatot felhasználhatja akár, már nem azzal a céllal hogy egy jó ézű, szép nagy exit segítségével gazdag legyen, hanem azzal a céllal hogy nem tudom, epret termeljen relatíve kis alapterületen mégis nagy hozammal. Szóval azért ezt, ezt nem, nem tartanám kizártnak. Én azt gondolnám, hogy így működik az innováció, az soha nem úgy működik, hogy, hogy a tudósok feltalálnak valamit, vagy akár az újítók inkább úgy mondom feltalálnak valamit, amiből aztán rohadt nagy ipari siker lesz és megváltoztatja az emberiség életét, hanem, hanem van egy hype cycle, amikor ugye először mindenki meglátja benne a megváltót, aztán, aztán eléri a platót, elkezd meredeken zuhanni, és aztán szép lassan elindul fölfelé egy már nem túlzó elvárások, és nem túlzó ö, jövőlátás mentén. És ez a hype cycle, ez sem egy mai találmány, szóval azért ez amióta ipari fordalom van, sőt szerintem már korábban is hasonlóképpen működött. A 90 es években adtak ki először a Gartner. Hát a konkrétan a Gartner-féle hype cycle elemzés, de attól még régebben is működhettek így a dolgok, és működtek is szerintem. Nyilván laposabb volt a görbe, mert amikor elkezdtek könyvet nyomtatni, akkor az nem terjedt el ennyire gyorsan de azért ott is az egy után. Tehát volt ez az első nagy csodavárás, és aztán a lezuhanás, majd aztán a laposabb, de fix emelkedés. Ehhez szükségünk lenne egy történészre. Ehhez szükségünk lenne egy történészre, igen. Egy, egy tudomány történészre egész pontosan. Hát oda ma már nem fogunk eljutni. Hát majd meghallgatom ezt a beszélgetést, és akkor rájövök, hogy jutottunk-e a B-be. Most az az érzésem, hogy egyébként igen, valamiket azért kimondtunk. Valahova igen, hogyha a kedves hallgató meg oda eljutott, hogy bármi, amit egy jófésült fiatalember elmond egy színpadon, azt nem kell elhinni, akkor hát tulajdonképpen én már megcsináltam, amit kellett ma. <gül> hát vagy legalábbis kritikával kell figyelni. Én akkor, hogy az örök másik oldal legyek, én azt mondanám, hogy bármi, amit egy jófésült fiatalember fiatal ember egy színpadon elmond, azt nem kell elhinni. Ez, ez egy jó szabály. De szerintem az is egy jó szabály, hogy attól, mert valamit egy Jól fesült fiatalemberet színpadon mond, de még nem biztos, hogy hülyeség. Legyen ez a végszó. Szerusztok, kedves hallgatók. Uh, metieteor.hu Továbbá uh, metieteor.hu oldalon elérhető a Telegram csatornánk. Oda gyertek beszélgetni, azt majd jól összeveszünk. Sziasztok! Így, sziasztok!